Ibrahim Al al-ayti wa in sahimna kullu duka'a wa na ta'ana 'amina wa dhulza wa kharaj ja'il yakarin insa dan setelah keluar dengan dasar dan pada tarikh apa tu pada tarikh Nabi dan Rasul Wa kharaja bi kita melihat dulu lagi pun kita betul dengan kata-kata ana Wa kharaja yani dia di Tarikh Nabi apa dengan nabi Nabi itu Ali bin Muqtada keluar dengan catatan al-Zakar mana dalam ta'aruf dulu ialah bin Zakar mawali dengan Zakar bin Abu Ah ketika itu kharaja Zakari salah kata wa kharaja bi qaulna fi ta'rifin nabiy Uh, telah hendak keluar dengan kata kami, uh, pada takrif Nabi itu uh, ada maksudnya gadaul. Tindang gadaul, amaknia uh, yang delati. Sebab ulul alyun ta, ulul Bina'an ani bagi berlaku ala annahu atakun rano berlaku sebab boleh keluar oleh perempuan rano berlaku minat ala rano berlaku di atas annahu bahwasanya diqali la hadika bagi bagi al-izzah tu kata bintang ah ni pula pula dah jadi ruh yang masyhurnya Perkatan insan Maknanya manusia Melengkapi lelaki dan perempuan Ataupun kita panggil orang Melengkapi lelaki dan perempuan Yang berlaku pada orang tu Jadi berhajaklah kepada Berhajaklah kepada penyelaki Zagarun Kerana Nabi-nabi itu ialah Insya Manusia Melengkapi lelaki dan perempuan Kalau tu orang Zagarun Yang lelaki Ah, ha, kalau kata benar keluar dan kata zakat itu berlaku atas kaum dia mengatakan dikatakan lahalil umsah dikatakan inta. Ah ha, berlaku atas kaum itulah. Adapun kalau berlaku atas kaum yang mengatakan jadul lelaki Kata insanun dengan datang macam itu, kalau perempuan kata insanatun, ah ha, kalau sudah ada kena berkata ada menuju luaralah. Lah. Tapi dia kata gini wa qalu <coughs> dan kata setengah-setengah mereka itu kalau terkena tabah pun tak lu ni ah dan al umum nak undang sudah dan nah, jadi khususlah Kuak puak-puak orang puak di bahasa kertas setengahnya wa <coughs> ah dia, dia dia kata sebab nya bagi ungka bagi perempuan itu kata insana. Kalau kata insan, manusia lelaki, ah ha, tunduk di kepala Kalau murah manusia perempuan dia kata insanatuh. Ha, ah kalau kita berlaku atas dua orang itu dekat. Sama qala al-qailu inna malaikati. Ana malaikati kata perempuan dikata insanatuh. Ah, orang perempuan kata insan orang lelaki kata insan Sebagaimana berkata bercakap? Kau ikh insan natun petanatun Insanatun petanatun. Orang perempuan yang setengah petanatun petanah yang banyak setengah. Berhormatnya Ini Kalu-kalu Pengen Kau jila Ada yang Kau jila Kalau kau jila Kalau kau jila itu makna malu Kalau kau jila itu makna malu Kalau kau jila itu kalau khadilah, ya khajal, ya khajal Itu maknanya malu, Wata malu, temannya malu, Kecu-kecu, Mata malu, kecu-kecu, Kecu-kecu, kecu ada. Faham? Ada yang Jadi sahih kita betul insana pun. Mula jadi abduallah, Ya'buna orang perempuan, Bata insana pun. Wa'alayhi, wa wa'in jarayna alayhi. Dan juga kita berlaku atasnya, Nah, jika kita berlaku Ata, atas hadal qawt wa wa alaihi wa in jaraihna alaihi ala hadal qawt, atas pun kata alaihi ala qawliqa bihidjo. Tidak, dah, ini hadal qawt. Dan jika kita berlaku atas ini tahu Ini kaum, apa dia? Kalau lelaki, kata insan. Kalau orang perempuan, kata insan itu. Kalau kita berlaku atas kaum ini, Fasa kuni-unsa. Maka adalah perempuan itu, Orang-orang perempuan itu telah keluar dia berkumpulkan. Ha, telah keluar dia daripada takrif maknanya. Ha, telah keluar dia daripada ta'rif Dilih Insan dengan kata Insan cukup dengan Tak ada pernah kata lah. Nabi-Nabi itu Insan Tak ada pernah kata Zakharun Sebab apa, apa? Tak ada usul di Insan Melayu ha, kata Insan Maknusia yang lelaki Usul di situ dah Tak ada senawa Mayu Zakharun dah ha, Kalau belakang tak hmm. ni, nah, Tapi hak kata Kali tak ada kata Mayu Zakharun nak Belakutah uh, kaum, kaum kata insan tu orang, dan yang cuma hina cik orang, semata mata mata orang melihat cik dan perempuan. Kalau begitu insan, masuklah nabi yang perempuan jadi. Kalau begitu, ada orang dah jauh. Walau, Maryam. Kalau begitu. Nabi-nabi ni semua orang lelaki. Ah sebab dalam tarikh dia tu maknanya yang lelaki. Ah kemudian ada kaum mengatakan perempuan jadi nabi dan juga ayat nah, nak jawab tu tu Wal dan bermula Perkataan fi uwati dengan jadi Nabi oleh sisi Maryam Iaitu ibu Nabi Isa tu Ada juga oleh katakan menabi Isa tu Nabi lagi raku Maryam tu Nabi ha, Jadi mana perempuan ada jadi Nabi Buat ha, atiyah dan atiyah isteri Ah, Lihat saya tengok Suami tu Uuh, amat dan amat dan amat anak dirinya jadi tuhan faktor kepada anak rajap tu tumbuh ah suruh satu radio melahirkan ya mukminah ah itu seginya mukminah ah hanya apa ada kau mengatakan nabi athiyah ah athiyah ada kata nabi tu dan bin Athiyah apa itu letera dah sebut namun dalam al-Quran. Ha nah. Wa daraballahu matalan lilladheena aamanu, ammariyah tu ada pun athiyah ada sebut dan sebut athi saja. Wa daraballahu matalan lilladheena aamanu, mura'ajatin au mura'ajatin am isriqra'at. Tak ada sebut nama dah. Ayat ketika qira'at. Ketika qira'at buatnya apa punya cerita dia? Haa, ni jen je, ni pocok ni. Kau punya jen je, ni jen. Haa, dia pakuh tu, di, pakuh tu, tanya ni, tanya ni, hanggir. Rati lah Allah. Kalau tu, Tuhan, Maria tu, lebih daripada 3,5 di Namusya. Tapi Maria tak herat. Am Maria am ah pia ah masa tu hal tu Jadi satu kejadian buat sebuah matal untuk kita yang menuju bodoh tu cerak kuat sekali pun dia kuat dia kuat inna dia seduh tak reza orang zaktor pun dia anak kepala tu ana kita kata semuanya ambil kayu besi kata semuanya hanya apa dia nya hanya tinggal eh. oh itu dia nak buat dia buat untuk. Ha, tu. Ah Nabi Asia tu klik pada Asia. Asia sehari. Semua dia, dia buat, semua dia, dia buat ganah kepada Asia tu, Asia berdoa. Ah ha, tepuk dekat Al-Quran tu. Wa ha, daraballahu matan lil ladzina amanu ilqalat. Ah ketika dekat dekat Asia dalam doa dia berdoa dekat dia nak mati. Ya bertakar Rabb di Rabb di binili He Tuhan membina laka aku buatlah laka aku dalam surga. Rabb di binili di jannah baitan di Ah, ilqalat Rabb di binili. Engkau ke baitan di jannah. Membina lah, membuat laka tu bangunnya. Isi yang kau hituhah. Ah, bagi aku dalam surga. wa wana min diraon wa amalik demu kelepahlah aku daripada fir'aun dan zakitanya teraut wa nagini minal qaumiz zalimin aku aku daripada kaum yang zalim ya kalau ha, ah daripada tu atilah mari Allah mari dah aafiyah ha, dah begitu mari nah ah ha, itulah sebab itulah ada kau mengatakan dari nabi nak aafiyah ni ah ha, leh maksudnya kita nak Jawa wa wow. yang siapa dia aafiyah tadi imraatihi auna kebada binubuwati maryama wa athiyaka maksud itu kalau kata punya bahasa tu kita maklum ciada nama ni raktan wij alamiah pengata ni ah hak ni tak bermaknawi maryama kerana la takni dan alam tak maknawi karena nama perempuan ah juga ah apa nama ni ah ada nama takni ni Awak ah, istri oh, asyik tak, tapo dia asyik tu dia lakimroh atu itu nak awak nak dia lakimroh atu, tapi kalau cakimroh atu, tapo imroh atas, tapo ah, Boleh gitok, pulih digol, baladigol. Wah wah wah wah dan si si hawa isterinya dia ada tu di tahap sana. Ah, kata ada juga kata nabi awon. Kau umimuza dan ibu Nabi Musa ada juga yang kata ibu Nabi Nabi Musa itu Nabi nama ha, pada asli Insyaallah tarikh pasti Wat Muhyu Hanif nama pada ha, nama kau Musa nama ibu Nabi Musa nama Muhyu Hanif baca dia bila lima generasi ada sana juga bapak ingat Jal Ayu ha, Ah, timbul juga punya dalil di zaman. Ah berapa dah tu? 3, empat lah 4 dah ada kata Nabi. Satu lagi wa hajara. Ah tadi pada Maryamlah. Ah dan Siti Hajar. Ibu Nabi Ismail alaihissalam. Wa Wasar Ah dan Tharah kita panggil Sarah. Sarah, Pak. Kita panggil Siti Sarah. Siti Sarah Kita bua buat Sarah. Ahazah sabkin ati okay? ikisaroh ada kata sarah ah sarah asalnya sarah ya tu kita fitu daripada sarah ya suru ialah yang genok dah Bayar sarah hmm, payah panggil lagu tu ah payah saya nak panggil baca azah tu mudah sarah sarah ah kalau nak panggil lagu tu sarah payah pada sarah takut tuis dia panggil takut tuis nah ahmudur li walqawlu binubuwati maryama wa asiyata imra'ati sin'am wa hawwa'a wa kummi musafah wa hajarolimu wa sarata danna kedua-dua istri Nabi Ibrahim hajar dan sarah bahwa marjuhun maka yaitu kaum marjuhun Ah, bahwa hasil kaum yang banyak merdjuhun, kalau ni kaum merdjuhun, dia lah. kang raja. Hmm, kali kali itu, jahat, um, itu pendak komando boleh umai bahwan, walau kalu muda jaga nada um, Ah, matabo minum makna cerdi. Hmm, kalau dia wajah, mana mana kaum kalau so, kata itu mana-mana kaum dia berkacau-kacau dengan Nabi Maryam Mariam Afiyah tu maka mana-mana kaum itu iaitu marju kena datang muntah-muntah ini makna jatih paul apa-apa ataupun kalau kata gini wa amal paulu zuhul dia kata gisa lagi kalau ada wa ammaga maksudnya keadaan kita, ia mesti ada dipercaya dengan ammaga kaba kena ada dengan percaya nafuh ada nah, kata wa ammal qawl duhih duhih lah, itu lebih lebih ini dan ada pun ay nah, nak jawab tengah tauhid dan ada pun kaum yang mengatakan dengan jadi nabi Maryam dan Asia takah di masa iaitu kaum sumer itu nah, wa ammal qawl okay. sekalipun wal qawlu tu kita tanggung ko ini aning jadi gauk gitu tanyo ko kan jawab gini ah Ha la'anlah tu barangkalinya Wa ammal cool. kawru Ah, tu dia Barangkalinya Wa ammal kawru Kenapa? Kerana Tengok 17 Tengok 18 Tengok ada makin Kawku amal Haa tu dia Baik itu lirka Ha la sahibu bad'il amali Haa namanya kita Jangan dengar ni Ah telah berkata tuan tidak seperti anami dia kata dana wama ka wama ah wama kanat nabiyyan tasbuu da wala abdu wa shattun faali ah, muka maka alatu ah, Nah. <tuh> muka alatuni, muka alatuni. Wamacanat <tuh> nabi yang tak puang tak, wala abdung wajakunzu faali. Apa tu? Dan tidaklah nabi itu sama tidak ada perubahan. Nah, oh, apa Isin kanak. Isin kanak yang kita kaitkan anak, kaitkan yang mukab. Nabi yang kau bangun padam, wamaka nak nabi yang wala abdun pada unca adalah tauke, dah dah tauke macam nak mengelakin apa? Kalau kita laci awal dulu, wamaka nak unca dan tidak ada perempuan, wala abdun dan tidak ada hamba wala cakun dan tidak ada seorang, ru, ru fa'ali masuk di sini ai ha, fa'lin tabii fi ah soalan yang mempunyai pekerjaan yang tinggi ha, semua itu tidak ada nabi yang qabih ha benaknya tanah kubur khabar, kubur ke kepada eh tidak ada nabi tamkan ah dan rajih ni ah ha, tidak ada sama sekali orang jadi nabi tak ada perempuan tak ada sayo buat dan tidak ada seorang yang punya pekerjaan yang tinggi-tinggi hmm, Itu dia ai ta'lim tabi'ati kitab kemanfaatan wa kharaja min bumi pula tu wa kharaja bil hurr ha telah keluar dengan kata kami dalam ta'rif nabi tadi wa kharaja bi qaulina fi ta'rif kami tak tanya dulu kami dah tanya manusia lelaki yang mendekot. Ah kami sebut belah tu tu nak keluar mana? terkeluar keluar oleh arqihu bu, kul tahyo. Tab, dia dah jadi Nabi, tahyo dia ya, dah. Ah lepas pada tu dia, dia nak iktirarlah. Anu nah, Luqman. Ah Luqman. Nah, dia yang dulu saya okey Luqman, Luqman fitin. Tak tahu kita ada surah ya nama dia surah luqman surah luqman oh jawapannya wala ya ridu luqman dia tak dapat istirahat boleh luqman memang nak ambil luqman main nak istirahat tak rih ni ha anak dan tidak dapat istirahat ayat al-ta'rif ada tak rih ni boleh luqman kebawu li annahu kerana bahawa Luqman dan yakun nabiy subhanah Luqman bukan satu orang yang bijak hakim katanya hakim orang yang sangat bijak dahagi dia bel bohatjana adalah ia Luqman Dia adalah taminzal anbiya ia adalah telmis anak murid nabi-nabi Ada banyak yang nabi-nabi anak murid nabi-nabi ah tudih yo dia warada annahu kerana bawaannya apa harus lantikan kepada toh telah diketahui oleh bawaannya kena kecundang lagi. Kalau tak, gua kena rojak, tak apa. Tajak balik kepada Luqman. Lah, Luqman al-Hakim. Ah. Bahwasanya Luqman al-Hakim itu janah adalah yasmin dan li al-Fih. Ini baca apa dia alih tu antara nasaklah hmm, tu. Ada perawat hadis talmizal abia -an ibafat. Di anu dah sebab dia pengel itu. Kana filnizan li al-finajih. Ha nah. Ha, adalah dia Luqman dia adalah murid bagi timu Nabi nah oh dia dengar dia timu Nabi, Nabi Nabi ni enggak apa tak pa berita nah satu riwayat ah ha, tu dia satu riwayat kata berita orang okay, nah rama Nabi ah ha, tu dia rasul telah ada 300 yang sendiri mana Nabi tidak rasul tu rama Ha, makul lukman ni ada-ada tawarik rakyat kata dia adalah murid bagi aa, bagi ibu nabi oh kita tunggu lah dia supaya hmm, kita rekortan ingat orang-orang orang-orang surutik-surutik orang surutik-surutik berubuh lah sekalipun tak jadi empur pun haa ingat apa? adalah orang yang mengatakan nabi nak lukman tak bukan nabi macam-macam ha, begitu manakala kata rasul tu ialah oh uh, uh, yang mesti kuasa nah, uh, dia tak jadi nabi sahih. Ha jelasnya tadi pada abdul pada Rasulullah. Wa faraja li taulina. Ha uh, cuma ada nyadi taulina. Ha tadi perkabul tadi tadi dan telah keluar dengan catatan kami di dalam takrif nabi tadi kami kata Nabi bani Adam amak nah, muslim kalau dia tak ada guna kajak ni banyak anak, anak kena singgit insan dah ada tu lah yang lagi yang nak putih, nak putih rumah habis tu seolah-olah kata kalau ni barat kata dini kan, ada di mana nampak blubestuk tu putih rumah habis uh, mana tempat ungar sedikit si, pun, jatuh dua, nyelek pun rumah habis, nampak dia tak ha, ada halusi tu insan jatuh, huruh haa, ha, dia nak, nak jatuh dia tu saya boleh buat tahqiq bagi kita. Khuruj uh, min bani Adam. Daripada anak cucu Adam. Anak ah, keluar mana kami kata di kan Kharaja bi faulinami bani Adam kharaja li al jin Adam. Kenapa Nabi ini jadi nabi? Wal malaikatu aul dalam malaikat jadi nabi tak ada. Ha ni ni keluar belah ni binas. Darana bla tu ada tak tahu yang mengatakan, ha. bina'an ala anak, bina'an ada kaulin, ha. anak di annal insana berlaku atas tahu yang mengatakan dengan bahasa insan itu, maafku zum di tak ambil minat nauzhi, ambil di barat itu, nauz mana yang nauz, ya na saya nauz nauzan di kiloyana, wahyu teparuk, wa ma'nahu teparuk. Nau' manam baghirah. Ah, manam baghirah. insan mustaq daripada nau'. Nau' semana baghirah. Ah, daripada lafaz yuqalu aitu lluwafi. Nata nata ya'nu nau'tan ananya dia kan. bergerak aku bilang dia kalau gitu insan apa ipadan naq mana berguru jadi mesti nak awe tadi sibuk berguru ah nampak tak anak-anak hendak lari tidur tu kalau suka amin bani ala dia kata insan saja tak cukup lagi tu ah ha, kerana jin pun masuk dalam kata insan manusia masuk dalam kata insan Lha tapi jangan cuma manusia lah Ah ha, kalau insan ambil daripada nauf manakah bego? Ah, nak yang bego tak? Malaikat beliau gimana? Dari semai keluarnya membantu ada. Hmm, terkeluarlah indah malaikat. Ya tuh. Ah, nak tak kalau nyaw insan ambil daripada nauf nauf mana terharu? Karena kata logak na tak ida terharu kan? Tak kalau itu. Maka melengkap bila ah, dia ingin. Saja al jinna awal malakah, macam Malik, Malik raja Oh ya, itu. Bayat jinna awal malakah, maka melengkak tidin dan malakah. Nah, tapak tulah begitu. Bayat ah, saja, maka berhajaklah io. Nah, dia boleh cepat yustan, maka dibahajakan lius frugi dima kepada mengeluarkan keduanya keduah al jin wal malak perhaja kepada mengeluarkan azim malak mengeluarkan bihi dima tu kira apabila kira ayu paulina mimbari adam ah dia dengan katakan mimbari adam terkuat hmm, terkuat walaupun pada awal masuk dengan kata insan bila kau mimbari adam mereka walaupun insan tidak pandai, begitu juga. Ah, tujuh. Wa ama ala anhu ata'annya kita bina ala an al insan tu maklum minat wa ama ala anhu. Di mana? dan amma dam ada funj ketika itu dia berkata pun injaruha ala qauli bi annahu maqdhun min jika kita berlaku atas kaum yang mengatakan dengan bahawa sunyu insan itu maqdhun min al-ilm amri pada ah saya qatru oh, maka tertentulah ia ia al-insan di bani adam ah ha, tak ada bajak pada mereka. Tak, tak kali itu balah jodoh, masa tidak dihajakan, diikhraj dima bagi mengeluarkan keduanya al jin wal malak dimajudirah menjadi polinah di bani adam. Tak ada makar dolar. Tapi insan satu ada, tingguket insan. Ada ke hati mak kita maklum hati kita maklum, madbudi kita balah tu pincang ada jumlah ok manusia <tik> ah, jauh lain pada jindan dan tak tak terhadap pada kata insan ni bani Adam dah. tak tak tak berapa lagi kemuk mai jauh tak ni ah, nak pergi pada kaum hmm, mulet ni dia tak reza sarok ni mulet hmm, jadi yuk, nak <tik> ah, baik walaa yari tu kalau gitu takut dia mau ambil ayat ni pula mari pelawan ayat ni mari istirak dia kan lalu kata walaa yari dan tidak datang istirak maknanya ah atas tarikh ta tu boleh qauluhu ta'ala firman-Nya ta'ala ya ma saral jin wal jin alam ya'tikum rusul Aih, ha, jadi tu dengar ayat tu bunyikanlah jadi tu. Aih, para ha, wahai kuat kuat Jin dan Jin maknasiok. Ya, mak Jin wahai kuat kuat Jin ataupun wahai para para Jin wahai para Jin walin ha, dan para maknasiok. Iruo. Alam yakum tidak kau pernah datang akan kamu ngamu ha, ngamu tu tak pernah tu pada maksan. Wadah. Tidak kita semua uh, tu. Tidak, tidak kau pernah datang akan kamu wahai para jin dan manusia. Udah rusul, udah diberapa rusul? Rusul yang ka'inun minkum. Ha, dia adalah segala rasul dari kami daripada kamu. Eh, bermana di sini ayat ini menunjukkan kata Jin pun ada Rasul Manusia pun ada Rasul Haa nah, gitu tepat. Haa laku-laku nak ambil ayat ini Mau ambil syirah Syirah kan Dah kata tadi Rasul tu hanya manusia je Jin tak ada Haa tak silah Kata bani Adam nak keluar. Haa kamu ada kau ni Kau ni tertua dah kata Insan min bani Adam Namanya pada ada ayat bunyi kata buat rasul apa jin ada rasul juga mana no ayat dia no. kata ya ma'syarul jin wal-insu alam ya'tikum rusulun minkum tidakkah pernah datang ke kamu hai hey, buat jin dan hey, manusia polis jeneral rasul dari pada kamu hai hey, buat jin dan hey, manusia mana manusia ada rasul juga ada rasul ayatnya kata ahla ya Ya, tak boleh nak ambil ayat ni bait istirahat. Istirahat yang kami kata tertuahnya daripada Bani Adam saja, insan saja. Sebab apa? Boleh kata la ya rid, alif lah, itu. Li anna ma'nahu kerana bahawa maknanya makna qaulhi ta ta'ala ini Wah, Allah adalah asli itu tu tujuan nama sabar ini nak beradab menyatu heh. Wah, Allah dia tahunya. Nah, kami nak, nak, nak apa nak nyata ni? Nikuk, ilmu kami, nyiku Allah Ta'ala di sada kami bela ni. Kami nak katalah lah tak dapat umai. Wah, beradab. Lihat nama-nama hukeran bahwa semahno yang mahno taulih taklah iyalah mana ini? Alam ya tukum Rosulum membagi ah, wah ah begitu. Tidak pernah datang ke kamu oleh rasul dari tengah-tengah kamu, ah, tu dia, minum, ah minum, atau puji tak berintah di Rosu dari tengah-tengah kamu, hmm, tu dia, Rosu dari tengah-tengah kamu bukain baliam hmm. dok itu sakit dalam. Jadi tale kami ayat ni ada lagi kata ah buat cinya doros juga tu. Siapa dia fa'atikum ah rusul ya adayam fa'atikum wa jadi inta ah iaitu makna betul masa alil. Jadi sanaki dengan rasul jin mana tu fara'u min. Ah tu fara'u yang tafsir jamu' alim, fuqaha jamu' tafsir. Sufara Tuminhum Apa mana Sufara? Berarti di sini Haa <Sihir> nah, itu dia Yang ganti daripada mereka itu Itu dia Rasul ini Yang gati daripada kuat itu gati Anur Rasul Itu dia kuat Sufara Oh dia panggil Sufara Sufara Haa nah, Itu dia Bukailah bukanlah Rasulun min a'idillah Lam'adah Rasulun Asal pada Rasulun Suhara Bukailah Rasulun itu Makna Rasulun Min a'idillah Sa'ala Dah Hanya Rasul Makna suhara Terlalu kepada Rasul Lurau Asal Asal Adakah yang nak Lepas berikan Nabi SAW Satu kali Nabi Dik Majl Dua Nabi dah. Majl Nabi Dik Dengan menarik Eh dia makhlik di saraf kekal dia ya. ha, itu dalam kerajaan sebut surat al-jin tapi kita ingat surah al-jin ul-u hiya ilayya anna hu sama'ana minal jinn ni faqalu faqalu inna sami'na qur'anan ajah ya'ni ilal rusik fa'amanna bihan jadi tak tahu ayah jadi tak kalau nabi dia kembali kepada ayah buat jilin dan tak Haa, tu dia Jika ketika ketika dia ketika tak kala dia ditahan tak boleh naik ke langit usul. oh kita tak boleh naik lagi. langit tak boleh naik tak, buat. tak boleh duduk tepi-tepi duduk berat-berat tak apa tiga. oh tak boleh rasa nak pelitah tak bolehnya bagaimana dia lalu tiga pun dalam setelah kata-kata dia boleh panggil segala ahwan kakitannya dia pembesar-pembesar dia tu segala saya tengok tiga pun yang tidak tak boleh naik Ah itulah bulannya gulungnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah ayat qiraat. Ah jadi dia selepas pada tu dia pilih ditama kaun dia oh dia terdamai ah suatu satu gulungnya daripada kitablah dengarkan qiraat bah dia terbahas tu nak ditengahkan berikan dengan Ah dia inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila husli qiraat untuk menunjukkan kepada jalan yang baik jalan yang benar boleh ikut apa aman Nabihi dan tidak syirik kepada Tuhan dan rima dengan qraah kami tak ciri dah tak akan ciri dah dengan kalau kami kata Allah pun kami tak ciri dah klik taruh untuk dakwah ta'bir ada hak diberi ah sini ada hak tak diberi kosong contoh ah ni boleh ya ah sudah ada ciri اطلاع sin dakwi untuk orang tercelar orang ta'bir studio ya ah betul dia apa tu? Ambil ha, orang Islam, orang Momin ada hak api, ada hak belasah, ada hak buruh, apa tuan? Ah, betul lah nak. Ah, baik. Nah, ha, kita klik ke sini. Jadi itu maksudnya kita <g artificialkrit> nak ayak kata, ayat ni tak boleh kita nak ambil yang biro. kan atas buah alam kata, buah roti apa, itu ada juga roti. Roti jadi kanak-kanak roti pada sekolah bagaimana uh, rasul-rasul manusia tak ada ni ayat ni kerana makna ayat ni rusulun ni pun rusulun ni baku pun rasul manusia ataupun uh, rusul lagi mana suhara pun jati ya, jati daripada rasul mana dia dengar ni rasul klik di jahawah ya. itu dia sebabnya rasul-rasul uh, la rusulun min a'jil la'i ta'am sebab ya, ayat lain pula Walaupun itu aibank dan tidak datang istirahat bukak, aibank yang namanya walaupun itu Paulus Taala mak berasal dari itu Sebagaimana ayat itu tak belawa istirahat, ayat itu nak awak istirahat tak belawa. Walaupun itu aibank Paulus Taala, Allahu ya sabiina al-malaikatirulah. Allah Allah pilih dia daripada malaikat tu akal rasul. Ah ha, tengok sini jelah ayat kata Allah pilih daripada puak malaikat akan di para rasul. Bermaknanya malaikat ada rasul. Kadang-kadang ha, kata kaum Bani Adam saja. Ha, tak boleh istira. Ya? Tu apa. Li anna ma'nahu wallahu tadi. Kerana maknanya makna qaulisa Allahu yasafi ilah ini Allah. Maknanya, itu, nah, Rusul itu mana nya an na hum bawatonya segala malahida itu sufarah. Rasul min al kemana mana sufarah ubeyna Allahi wabeyna anbia Segala pengganti kita di lah Rasulullah. Tuhan nah, tuhan antara Allah segala sufarah pengganti antara Allah dan segala anbia antara segala anbia yang mukoh supaya li yuballighuhum hatta yan'a bihi maraka itu ar-rusul min al-mala'ikah hum atyan itu akan bihi amin ta'ala menyampai dari Allah taala menyampai akan as-syara'i'ah itu yang wajib ah mengapa segala senah pada buat-buat nabi Al Allah hmm, demikian rusul manafara betadilah Ah buka rasul buka rasul istilah al-tadzkara inilah ah buka rasul secara ikhtisar anda tanya Rasulullah saja apa ini Ah hadis kali saya kata kat malaikat tuh aya melekkan atau khabata duduk berdadah kalau dia saya nak suci ke Allah suci nak khabata diam sopo nak nak khabata ada rahmat oh tak nak saya dengan dikon ah khabata rukuk tak ada jemu-jemu ah khabata satu jadi jadi fizjo roh fizjo jangan pada hujan jangan tak ada fizjo jangan pada redi kata atau macam fizjo apa ni orang rasa tu Suruh jis temungan Resul jis temungan Orang ni Haa tu Haa ha, tu Duginya apa Hukumat dia Rukumat dia Rasulnya apa Umat dia Haa Haa tu Harap Haa Video Haa tu Jaga tu Jal banyak lah Video Kalau dia si rap Mereka tu Sumpah kita Manusia lah Resul Video tu Macam-macam Macam-macam Uh, ah, jadi maksudnya dua-dua ayat ini. Ayat atas nak ambil buah istirahat bahawanya rasul bukan kah dengan anak Adam. Mengandali ayat ini menunjukkan kata diikut ada rasul. Ayat yang kedua ni apa uh, dia rasul bukan hanya kah dengan anak Adam manusia saja. Apa dia malaikat tu ada juga rasulnya ada ayat ini Ah dua-dua ni dia kata tak boleh nak istirahat. Ambil apa pendirah, pelik pada tak rasa prosedur itu siapa nabi nanti itu siapa iyalah maknanya. Ah pelik asal. Nah, ah daripada anak-adam, ah nah, ini, ini punulah kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk diri kita berfikir bersungguh pada diri kita supaya apa kalau ada saudara kita jual jenis KW, eh buat terpelin tu, buat terlebih tu, nanti atau dia tu kemudian molek tu. dia kemudian molek tak ada orang awal. Tiba-tiba ada orang aja apa selalunya. Ha selalunya. Ada orang aja apa selalunya. Nyaja, peluru la lwega tu. Eh, bawa sangat pelingap pelat tu. Ha, belah Nak belah. Tak kita nak gugelah tu ni faedah tu kat rasul mereka ni. Ada kat rasul-rasul di pintu ada ni. Ini sampai tadi nyaja ada pelita ada. Ayalah mano oi, ha tu la bagi. Oh Oh Itu wah tu wah kalau dah Ha Ha Habis Ini besar ke lebih Ini besar ke lebih Dia buat wiki wah Dia dalam gelap Oh Lihatlah Hmm Dia dia Supaya dia jauh Dia jauh Oh Kalau bila Dia Oh Dia beri Kacang Oh Alhamdulillah Ha Ha Dia Oh Dia jauh ada Saya nak Dia ada nak ngaji Hmm Pakut Alhamdulillah Oh, Haa, apa tu? Kainan ni? Haa, kita nak main orang-orang dengan dia Eh, tak perlu lagi banyak Nanti nak anak-anak Haa, nanti-nanti dan. Bunuh merenokkan ilmu Hak kita Hmm, ini dia Baik Hmm <tuh -tuh> Itulah dia jawabannya jawapan daripada syiak kita supaya budaya tu nak menerangkan tentang ah, kecuruan ataupun asirak yang datang skiwanya kali datang. Wakaraja bisali oh tak ada lagi kita kata arif ya dan telah keluar dengan kata sepatutnya so, kita arif. Wakaraja dia paulina kita arif si nabi tadi kami kata dalam ta arif tadi mana Ah ha, yang salim ah ha, mempunyai ada yang dalim anil munafiri ah ha, bukan kata telah turut keluar dengan kata di salim anil Dari yang anil munaf munafiri daripada yang melihatkan orang keluar oleh rayu dalim an oleh yang tidak lama daripada daripada munafik munafik mananya kita waya melihat kau kerbau jadi kucingnya wia tak si matuk tak Ah terkuah terluah itu tak ada lagi. Kalau begitu, bama sabrnya mana? Sabrnya pada kata orang ya. Bama dan nafsi maka mereka mereka mereka yang ada padanya beli perkataan atas dahulu munafik lain. Mereka mereka yang ada Ataupun pun sabit pada yang uli munafikiru uli yang melihatkan orang lain munafikiru air lain di ajar orang lain kita dulu gapo mengaspek. sepakway meliar kau dia gapo dia? macam seperti buto matso. Uh, roti buto gaga-gaga. Oh. Allah. Gua barapi kita panggil panjang bala. balar okay, bala. Sekejap nanti balar tu nah putih tu. Ah bala. Uh, seperti balar, ah sifat ni sifat meliar kau wazu zar dah seperti penyakit dugam ah penyakit apa dia tu buci cacar semua pacicacar cacar ah penyakit cacar ah buci cacar nah cacar kalau ah, tu bang ni buci dah kalau macam ni pada mula dia sini medicine eh -me naik campur. ah naik jampor merah tole bua tak tinggal dah jadi hujan dah nama jadi bukit cacar Ah, godio. Ada kayu nak berbutir kat tubuh tak binilah. Lah. Ah, depan kecil katas. Ada pernah dikatakan dia dah duduk penyakit batas. Sakit batas. Tok tok tok Ah, tu jenis penyakit buat lidah tak semasa berdekan. Dalam semasa bersekat. Itu bisa Dan masuk dalam elemenca tu depa lain banyak lagi sebut ego je tapi seperti banyak lagi tiga pekerja, rugak. Kurak ya, Papai-papai Rasulullah hmm, Duda Allah Rasul kurak Boleh lagi Kau berlaku Hei oh, Tak tak Meneragak Kasam Nisah Tak Raja Haa Nah Anilah Kita tengok dengan Islarah Dia panggil Akrak Basari Yang Yang tidak Mekurah Dan meneragak Mereka itu Haa nah, Itu maksudnya Dia kata sekali Haa Faman Kanafihi Munafirul Koba Tak lagi Dua Lam nabi yang wala ha, maka siapa ataupun orang Mereka yang ada pada Perkara yang mencacat-cacat orang lain Bukanlah dia Nabi ha, Tidak ada dia Nabi Tak ada seorang Nabi yang ha, Macam ni Wala Ratulan Ini hebat lagi Dia bukan Rasul Tidak ada Rasul Lepat pada seorang yang banyak kira pula Kira anak, anak. Tidakkah Nabi Ayub Sati Ah dia datta katik datta nabi ayyub dan nabi a'tu buta mata dengan kata dan dia datang pula wala jarih ja ya, tidak datang Kira data, oleh data, data, bala'u ayyub oleh bala nabi ayyub dan wa'ama yaqub dan buta pula nabi yaqub alayhi wa wassalam Nah, yup bio. Bio. Ah Nabi Ayuk ni dekti di ikhlasah. Karena Ayuk ni orang payo, payo. Ah ibarat ni penuh masok badak. Ah tu iblis, iblis ni tak nak tuan aja tak kena halus dia boleh tak boleh jadi hamba dia begitu sana kan dia -hmm. payo. Nak dia kena Ayuk satu dia tu ubah. Dia orang ni Kadang-kadang dia buruk satu suka bila dia tip salah kata-kata dia ada Aye kan, doa itu kan, nah, ha, kita ubah, nanti kita lagi, ya tadi, ah, baru-baru naji, naji mola, naji mola, nanya mola, kita lagi terbesar tembusah, betul tak? Tadi, ti, ada, ada betul. Kalau tu kita boleh kata, ah, ha, hamba muni sambak bukan dia kayu, takut takut jadi tembusah pulanya, tak? Ada itu yang dia, ah, ada itu ha izin dia. Karena di dalam ulama ulama telah mana dia boleh buat dzara walaysa bi dharrihim Tak ada siapa boleh buat dzara melainkan dengan izin Allah. Ah, setau saya kena ayat ti hore dah. Siapa kata tu boleh buat dzara? Kita kata balik dia boleh buatlah. Dah, betul dengar tak ada. Dengar kan tak? Ah, terj izin. Ha, dia kalau itu, bila dia, apa namanya, aku ikung, buat santara dia, dia bakar api bakar api, ikung, bakar ikung ikung, benda ni, kita ke sepuk ni dia mah nyumai bakar api, ikung, dia, kita dapat api, mahu nak oh, buat api, punya api, buat so api habis, kita tengah-tengah, dengan menakpek, dengan kemala, habis, Ah, iblis juga ke kita ayat Alhamdulillah dia ada. Ha, kembali Oh, tak cukup hati iblis. Ha, ah, ha, ya, juga ya kalau kita, menghaji, kita ada tu Nah, Ah, dah berbincang kena ajar jadi dia lemah juga. Ah, na, kalau kena kalau kita sto, naya dia. Tumbuk itu, tumbuk si kita tu sto. Kalau asal naji ni kita naji, tapi kita naji juga dah ya ini bayar tak boleh lah nak cerak lagi orang lain haji tak boleh lah tak nak buka boleh dari sini menopak orang yang tak faham selalu pengajar tak boleh pelik nak ngajar tu habis itu juga kita yang ngajar ngajar-ngajar nak pemengi sabuk lah tak boleh ngajar ayah nak hejar oh tak hejar hejar dah tu lagi kita boleh Ah, haa tu dia Nah sudah bos pulut kita melahu nak kena kawan anak-anak. Ah. Baik dia Inggeris. Ha ni rumah tak Bukan anak sekolah di rumah. Sekolah anak boleh kutip rumah, kutip rumah, semua betul. Sama macam dia. Ayuh. Apa ni hebat pada hari tu lagi. Ha bagi alhamdulillah dulu ya Allah. Masya-Allah betul. Nah tak dah ya dah. Harus tahu hampir annahu Allah eh hanya ni tuhana, johi, fahle, ambar, pilih, tu saya nak johokkan apa dia semua dia pilih tengok lah tu kalau tak berlaku tak berlaku bala tak boleh tahu sekarang nak tak problem yang dia asal tu nah apa kita tak boleh pada pengadilan jahat tak boleh itu teguh sekarang ni tak hebat tak hebat berkena rugi dia lah tu haa berasa boleh saya Ha, eh, Bawah, Wah, ada yang hmm, tiap -tiap. Ah, kalau buat ya. eh ha, Mardi ha. ubah lagi tanah tu ubah sini melapit-apit dah oh, puluh lagi hmm kaya-kaya apa-apa kalau haa ok haa haa buat jadi kata lah si nak tengok dulu kaya mana nak tukar kaya tak perlu hmm jadi dia. Haa ah, baik Ani ah, kalau kita akhir habis Habis Bila habis tu tak ada apa-apa lagi Haa ah, tu Iblis kita tak Maksud saya nak buat sesuai tu apa-apa ah, tu Haa ni siadah ah, tu Siadah ke dalam ke tu Mulai saya nak Saya nak habis tu Tak terang Saya nak pergur Tak terang Haa ah, tak Nak ambil buah tu Haa haa Dia tak begitu lah Iblis ikut situ Haa uh, nak ambil buah Nak melek tu melek Tak jua nak ikut Haa ah, tu lah jadi Ah, dia dikatakan setengah-setengah-setengah ayu Semua ada kecil nah, bayar bayar di video tu lah nah, Kata itulah mulai gata nah, Mulai gata nah, Mulai berapa gata nah, kalau tu ambil waktu Mari ikhira ini, Kata-kata dia jadi waktu ni Tidak ada penyakit yang munafik Hanuk ayu kan? nah, Nak letak pasti Jawablah nah, anak Jok Jawab katanya lah, Ayah didubar lauk ayu sebab apa li'an mahu andun zahiriyun walaik sa'afi suyansyah kerana bahawa tanya balak dan Al-Mansur lah tak boleh dengar Al-Mansur Al-Mansur min balai Ayub wa'ana Ya'fub ni perkara so, bahasa Zohri Zohok walaik sahab isu yang bucap kalau itu bucap tahu bahasa hati tu kan. tapi Ayub dia tak ada dia takut dia tak ada dia dapat isteri kata ayah asal Rasulullah juga asal do'on yang itu itu yang gemuruh yang dia juga Ayub kata kita takut nampak mana kau pula tahu dia kita segala lama mana ah pasti ada nak sakit celamah jauh tu malu subhanallah segala ah apa tengok ini ah pasal asy bo siapa dia juga uju, nak lupa nak lupa pada tuhan baru dia naik nanti he rabbi anni mastani yadur wa anta arhamur rahim ah pasal kenapa dia tunggu pasal dia, saja, tunggu, hmm, dia tak selia Ah terlebih nah wale saqi dia. Ya. Ah ha, begitu juga Nabi Yaqub hmm, musabsta dia panggil ulid Rana Amato ah, dia tu sebenarnya dia ingat kan anak dia ingat ke Yusuf dia. Dia ingat terus bawa 40, 40, 40 tahun dekat sana ingat nya anak jadi tayang itu amun lalu ai mata somo tak kala banyak ai mata ni. Nah, bila, tu diperselapuk ke buto buto ni hilang di pakor tutu tu bubu buka so jadi pelapuk mata anak ai mata banyak Nabi dia nak bius tu baju dia men baju nak pelik-pelik dekat aja ya. ah bila saudara dia men baju pelik men tu aiak dulu sini ni kot tahu kebaliknya roh ba ni ada de daun Ah, ayah terbang buka Jawabkan ayah nak, Alah ayah Semua tu semua lagi Aku tu mana lah Haa ah, Itu dia Bila awak boleh Tak baju tu Tak hibu dia Haa ah, Kau mahu lihat mata Bih Haa ah, Tak nak bakar umat Haa ah, Aku tak sedar Ayah, kata, no, ayah, butuh, ayah ah, tu kata Aku nak lihat terbuta ke Bukan muta Ayah tu dan banyak Dengan ayah al-mata Haa Itu dia itu jawabnya. Jadi nak ambil hak ni Mayu buat ikhtiraf kata, Rosu, orang jadi rosu ni, Tidak ada padanya, aa, Penyakit yang meliarkan orang. Itu ha, yang tu, Hata sayu, ha, Tak boleh. Ha, karena itu, Amrum Zahiru, Miryu, Walau tak putihnya. Habis. Apaan ha, je lah, ha, Tak boleh. Tak boleh. Walau yari artik nah, lagi fitik lagi jalan ke bawah baik bawah wala ya yu'id aydam bina an ala dan tidak datang istirak juga dan tidak datang istirak juga oleh bina untuk saat dan tidak datang istirahat Juga boleh binaan atas bahawanya apa banyak al-mazkur min bala'i ayu wa amaya kita kata hakiki tak datang istirahat juga atas bahawanya hati ha, Fardu kata, di umph ha farzu kata nama kata buta hadiah buta sunduh di Temu kata butu tak ada istirahat juga ha, Atas akan nabi ayu ni menyakit gata ada orang-orang yang sapa-sapa yang datang orang tak buk kata tapi orang itu pula menjaga jahil di sapa-situ takut kita bermain dunia dan sebagainya tapi walau-alau dia kena suruh masalah di mafah mengajar tak apa kita nak buat di mafah tak boleh takut nampak nama-nama di mafah mengajar tak boleh tak apa mafah yang kita mengajar kata kata kalau ayu itu maka tak akan sungguh haa apa-apa kata liyawah lepas tengah lepas Haa, ah, raksut tu buta sungguh, kata dia. Haa, tak ada pengkira dia juga, dia ada. Baru, ni turu wihi ba'da taqarrurin nubu watu. Itu jalan kata layar ini. Kerana baru datangnya ya, al-mantuk, selepas pada tetap nubu -wata. Ah, Haa, suri, yang berlaku, kalau kata berlaku buta, selepas pada yang nyapa habis dah. dia maksudnya. Yang nyapa habis Nah, Haa, sudah nyapa siap dah mai uzur sama dia ada apa? Ah Nabi ajuqatfa juga dia menyapa Abidah. Ah ha, di salah satu surah tu dia menyapa Abidah. Ah pada menyapa Abidah tu dia uzur. Sada nah, apa? Ha, ah kalau gitu walalamuti maqranaha. Dan kecaraan kita adalah pada barai yang menyertai dia barak akan akan nubuhat taklif tu. Jadi roh tu punya benda awak bau-bau duk menyapa tu dia jadi kurang. Ah ha, masalah Ah jadi data. Ha ha oh, tak boleh. Kan? Ha begitu juga dalam